Parlem de lletres. I com que dimecres tenim ara l'oportunitat de conèixer un nou llibre, una proposta literària d'aquelles interessants, amb Bon dia. Molt bon dia. I tenim, doncs, un peix, eh? Tenim aquí un, un peix, una coberta força interessant, eh? Sí, és mac, és original. original la... Bé, bueno, és un peix, però mort, perquè tenim en totes les tenim... taques de, sí, és, de sang. És un salmó, eh? Sembla? Un salmó. Un salmó. I per què? Doncs perquè ens em sembla que la història, o, o si més no, l'autor d'aquesta novel·la que portem avui és precisament d'aquells països que el peix és un producte Hola. Eh oh, tant, va molt important. Sí. Parlem de David Van i duna novella que no sé si pronunciarem bé, però que es diu Island. Jo diria que sí, que és així Squan Island. Jo no sé anglès, vull dir que busquin més aviat per David Van no, amb B baixa i amb dues enes David sí. Van i ho trobaràn. Aquest senyor ha publicat aquest llibre amb una editorial força interessant, és Edicions Alfàbia ho dic perquè no la coneixia aquesta editorial i interessant val la pena, molt ben cuidada una edició molt cuidada o sigui que també ens serveix per conèixer una nova editorial sí, és una editorial que potser fa temps que existeix però que jo no el coneixia aquest llibre m'ha vingut recomanat és a dir això està bé, eh? jo faig, de segons quines persones faig cas me'l recomanen i me'l van recomanar i em van que era un llibre interessantíssim i maco, Va ser, el vaig demanar al moment i realment he de reconèixer que aquest llibre és fantàstic, o sigui, d'aquests llibres que et deixen, és com quan mires una pel·lícula d'aquelles que et deixen a la cadira... Tocada, no? Sí, és un llibre que, que et deixa tocat, et marca. I jo només us diré que... passa que... passa poc, també, eh? Poc. Perquè sí que és veritat que pots endinsar en una novel·la i que et pot agradar, però un cop tanques la, el llibre, doncs dius, ai, doncs mira, som-hi a una altra, no? Que, que no et quedes allò pensatiu, que sí. aquelles que, que, que et quedes, a, doncs, esturat. Sí, i, i, i potser a mi em passava més amb els clàssics, que a vegades llegeixes un clàssic i quedes allò, ostres, quin llibre, no? Però aquest, que és un llibre actual, vull dir, m'ha deixat, ha escrit per un noi jove, Bueno, jo, bé, això té 40, 43 o 44 anys, em sembla, però et vull dir que, que és, és, és sorprenent. He parlat amb diverses persones, no només la persona que me'l va donar a conèixer, sinó amb altra gent que l'ha vist que estava llegint i m'han dit, has llegit aquest llibre? Genial, boníssim! És a dir, he anat veient, veient que aquest llibre hi ha força gent que el coneix, uh -huh. però és un llibre que no el veuràs a cap llista de llibres més venuts. Ni, ni aquesta editorial jo la coneixia, ni coneixia a l'escriptor, ni coneixia aquest títol. Per tant, jo crec que seran d'aquests llibres que són al boca orella. A França, ens ho la faixeta que envolta el llibre, ha venut més de 200.000 exemplars i té crítiques boníssimes d'una sèrie de, de molta gent que ho posen a la pàgina, a una de les pàgines eh, abans de començar la novel·la. Mm, normalment aquestes coses són de propaganda que a vegades una editorial fa servir per promocionar sí, el llibre sí. però he vist una d'elles està signada pel Comte i Vint si us en recordeu el Comte i Vint em van parlar aquí una novel·la que m'hi havia impressionat molt que es diu Brooklyn mm. que, dir que era un senyor que vivia part de l'any la la vivia aquí a la vall de... A, a, per Lleida, no? A, al Pallars, em sí. sembla que estava, i escrivia allà. I que aquest senyor diu una frase tan curta com «Solo per sus imágenes y sus frases, este libro ya sería un tesoro» vaig pensar, a veure, això no ho diu el Times, ni ho diu una revista literària, sinó que ho diu una persona que em mereix al respecte. Per tant, a part de la persona que em va recomanar que, que, que el seu criteri el valor moltíssim, doncs us he de dir que la novel·la m'ha impressionat. M'ha impressionat i és una novel·la que et deixa creativada. Jo diria que és un llibre dur, agobiant fins i tot, eh, i fa mal. Eh? Fa és mal. És que fa mal. El que me l'ha recomanat eh, té un blog i ell parla, ha parlat d'aquest llibre també, però ell no vol explicar, o sigui, ell recomana que la gent els llegissi el llibre sense saber res de l'autor, perquè ell considera que et pot condicionar una mica. Mm. Jo... Sí, ara ens deixaràs amb jo, la intriga? Jo, no. Ah? Jo us ho explicaré. Ja ho sé que quan aquesta persona em senti dirà això no ho hauria d'haver fet. Però jo penso que per què no? És a dir, que fi... moltes persones també poden arribar a llegir aquest llibre perquè han, han llegit les entrevistes que pots trobar al periòdic o qualsevol altre mitjà aquest senyor. Per tant, a veure, no tothom entrarà en aquest llibre simplement perquè, perquè algú li recomani, sinó perquè a millor llegeix l'entrevista i li pida l'atenció i vol arribar-hi. Això, tant... això és com una pel·lícula, com pots anar al cinema i triar-ne una sense haver llegit re i et sorprèn o no et sorprèn però també és aquella visita al cinema perquè has llegit la crítica perquè t'has sí. informat, perquè Exacte. has vist aquella entrevista no? i després diràs, doncs pues sí, doncs pues no però uh, jo sí que us informaré però us ho diré al final mm, és que és molt dur, eh? Tot plegat o sigui, jo no sé re... primer comencem per la ficció Val. per la ficció literària uh -huh. uh, aquest llibre que a la, això que has dit tu, que era un peix, que sembla que estigui envoltat eh, de sang, és d'aquells típics peixos que fan aquells estudis en natural, que van dir en les branquies aquí, a l'aleta caudal, cauda, eh, l'orifici nasal... O sigui, totes les parts d'un peix. Allò que fan en plomilla els sí. llibres de, de zoologia, no? Doncs, eh, aquesta història, aquest llibre el David Bana ens parla d'un viatge iniciàtic. Un dia vam explicar aquí al eh, programa també que era un viatge iniciàtic. Us recordo mínimament, un viatge iniciàtic és quan una persona empren un viatge físic de davo, eh, un viatge, però que no és un viatge per anar a veure paisatges, sinó que és un viatge interior, és a dir, que el viatge serveix per un creixement personal. Doncs, això és el que passa, és un viatge que fa un noi de adolescent de 13 anys que es diu Roy que viatja amb el seu pare, que es diu Jim, amb una illa perduda, al sud d'Alaska, amb la idea de passar-hi un any, sols, amb aquella illa. Dien que només eh, han d'agafar unes quantes coses essencials per viure, que eh, ja saben que ja hi ha un temps que és molt dur a partir de pràcticament de juliol, ja agost és molt dur, i que ells intentaran, doncs, totes les seves necessitats bàsiques, intentar-les doncs, a base de la pesca, per exemple, o matant animals que puguin trobar per allà com poden ser doncs, cèrvols o ossos, si uh -huh. en troben. Sí, que han de sobreviure. Eh? Han de sobreviure. I amb la intenció, et sembla a tu al principi, que és una mica com per... Eh, estrenya una relació entre pare i fill, que en un principi veus que no és massa bona. I llavors penses, bueno, potser és el fet de que el pare s'emporta el fill a una illa, a passar un temps amb ell, doncs, perquè potser tots dos han passat un mal moment, no ho saps, en per un principi, vincles, el vincle no? entre ells dos. El pare està divorciat dues vegades eh, i eh, és un home que representa... Tu vas veient, a mesura que comença la novel·la, ja, ja, ja, ja et vas entrenant amb el personatge, vas veient com és. És una persona inconscient, que no pensa en les conseqüències de les coses que fa, no preveu en cap moment doncs, que si porten, quan els deixa l'hidroavió en l'avió, els deixa allà, eh, els, els, els deixa amb, un, amb una quantitat de menjar determinada, quatre coses essencials, doncs ells, ell no se n'adona, no, no preveu que hi ha ja poc menjar allà, vull dir, no n'hi no, no ha suficient. Que no tenen més recursos allà. Eh, que tenen animals salvatges que viuen per allà i que els poden atacar i els poden fer mal, no ho preveu. I és a dir, un, un lloc o una persona responsable no portaria mai amb un fill de 13 anys. Uh -huh. Fins i tot jo penso o si sigui, aquesta novel·la l'hagués escrit una dona. O sigui, jo a mesura que anava llegint jo i pensava: una dona hagués fet això, és a dir hagués escrit o, o és creïble per una dona pensar que un nen de 13 anys el deés marxar eh, amb el pare del qual estàs divorciat, per, perquè ja el veus que però és un... Una illa que tu més a més saps que el pare no el consideres gran cosa mm. i deixes que se'n vagi allà simplement perquè el nen ha decidit anar-hi després de pensar-s'ho molt perquè el nen s'ha s'accent una mica entre l'estimació del pare i la mare i veure què ha de fer, mm. perquè és com l'home de la casa si ara dic que no, la meva mare es pensa... doncs jo no sé fins a quin punt una dona... després quan saps la vida de l'escriptor i tot això ja se t'esvaeix però mentre ho vas llegint, si no la saps penses que potser una dona no ho hauria escrit Hmm. Així. llavors amb aquesta novel·la al de principi es posen les regles del joc uh, la persona que els porta allà amb aquest avió uh, serà el seu únic contacte que tindran amb l'exterior i decideix que passarà per allà cada X temps no especifique quan o sigui, d'aquí unes setmanes vindré no saps si seran dos, i si seran tres, si seran quatre uh, porten segons ells previsió per una llarga temporada però veurem que no és així la cabana que el seu pare ha comprat doncs, té una ràdio d'aquestes antigues de ràdio aficionat Uh, amb aquells el ells pensa que podran posar-se en contacte i demanar ajuda si passa alguna cosa. Allò d'emergència. D'emergència. Eh? Uh, el nen, en principi, tu veus ja des del primer començament que no vol estar allà, però també pensa que el seu deure és estar amb el seu pare i a mesura que van passant les pàgines veus que el va adaptant amb aquesta dura vida que estan passant allà, perquè a més a més és claustrofòbica perquè la cabana és petita i tots dos dormen en un sac de dormir a costat de l'estufa perquè fa fred, per tant amb una habitació tancada, sempre junts allà i quan comença a nevar, doncs la millor estan tres dies que no poden sortir dintre o sigui, la cabana o que si no eh? tens ganes de veure-li la cara al pare allà tres dies Exacte. Eh? Uh, per tant dues persones amb un monostil i la relació que tampoc és massa, però és un noi molt molt reservat, és un noi que no que tampoc és que és violent amb el seu pare verbalment, eh. Uh -huh. uh, al cap del, del temps, veus bé que van evolucionar les pàgines, mm es van adaptant als mitjans, és a dir, tenen els hi entre un os a la cabana quan ells són a caçar i els hi destrossa tot, els hi destrossa la ràdio, els hi trenca un sac, se'ls hi menja el menjar que tenien guardat, o sigui, quan arriben s'adonen que no tenen porta, no tenen fusta per... no tenen claus per poder apuntalar la a la porta, els hi queden quatre llaunes de sopa i poc més, vull dir, adones que allò va per mal malborràs, eh, tot allò, però... El pare... I si fessim això? venga, i si taléssim uns arbres i féssim uns taulons? Què et sembla? I si féssim... I si anéssim a pescar i llavors féssim els peixos, els, els fuméssim, no? Estan allò uh, fumats i així en tindríem per, per més endavant. Bé, bueno, doncs al final resulta que fan tantes coses que uh, ja estan tan immersos amb la feina que no pensen ja tant amb el fet de que estiguin sols i aïllats eh, allà. Mm. Poso un exemple només, eh, el que diu en un moment, diu, "Mmm um... Diuper no tenía mucho tiempo para pensar en eso. Él y su padre estaban cada vez más ocupados con los preparativos. Se levantaban pronto y a menudo seguían trabajando después del crepúsculo. Las montañas cambiaban rápidamente, se volvían moradas, amarillas y rojas. Parecían suavizarse con las últimas luces de la tarde. Cada día el aire se hacía más frío, limpio y escaso. Ahora Roy y su padre voltaban con sus chaquetas y gorros mientras sacaban el salmón, cortaban más leña y la apilaban tras las paredes de contrachapado. El tiempo pasaba fácilmente para los dos, ocupados y sin pensar, mientras trabajaban juntos para almacenar provisiones. Y entonces, esto es porque veía una mica el estilo. No hay, si folles el libro, ni una sola línea de diálogo am mmm, todo el libro, quan hi ha un diàleg entre els personatges doncs, uh, o a vegades ho separen punts i a part mm -hmm. o a vegades els diàlegs estan a continuació a dins de la mateixa línia, és a dir, que té un estil molt peculiar de, de, de, de, de, que els personatges parlin. Tu si mires no t'ho sembla que, que és una novel·la o que sigui, és un diàleg. a vegades inserit, eh? en, la inserit en la mateixa narració. Això et, et crida l'atenció és el primer moment, eh? Uh, continuem, uh, llavors la claustrofòbia cada vegada, i més quan el temps va empitjorant cada vegada la claustrofòbia que sent el lector és més gran, i uh, tu ja vas pensant que això passarà alguna cosa, o sigui, no saps d'on vindrà, però que alguna desgracia ha de passar. Mm. Penses, potser serà un altre animal que entrarà, potser el, quan el pare veus que a vegades marxa a caçar i el fill no saps, penses, i si el pare no torna el fill com surt d'aquí? Sí. No tenen la ràdio. Ui, I, I ara què fan? I, i una, És a dir, i a més, clar, un, un nen de 13 anys, anys que no ha sortit mai i no sap tu, tu tot això et va angoixant a mesura que vas llegint uh, llavors a la nit, per colmo d'això quan estan estirats a terra i, i estan dormint amb el sac el, el pare, com uh, es posa a plorar, cada nit, cada nit es posa a plorar i el nen, doncs fa veure que no ho sent, perquè, perquè no té por de, de vergonyir el seu pare si li pregunta alguna mm. cosa llavors, ell no s'ha fins que un bon dia el pare doncs, li comença a dir que, que plora perquè ha sigut un, un, una mala persona perquè s'havia anat amb prostitutes estant casat perquè havia tingut una amant i que això la seva mare ho havia sabut, i llavors ell se n'adona que havia sigut una mala persona, i tot això li explica amb aquell nen, quan ell no entén, primera perquè li explique, perquè li fa mal, i després què vol que li digui, és a dir, no, no no, no, no que demana un perdó de, de... qui mm. no, perquè tu te'n vas adonant tampoc és que el pare tingui un amor terrible amb aquest nen, perquè mai li fa una mostra d'afecte, tampoc mm. eh? llavors van passant els dies Uh, el, el li va fent a mesura d'aquestes nits de plos, de plos, li va fent petit desconfessió cada vegada i uh, al final li diu que te ganes si pogués de trucar a la seva mare per explicar-li, donar li perdó i, i si tingués la ràdio que li funcionés com si el personatge del pare doncs, tingués ganes de fer un canvi la seva vida, transformar-se en una persona millor deixar de ser el que va ser, etcètera Llavors cada vegada veus que, que les culpes del pare les traspassa el fill eh, i aquest fill que vegada es va carregant amb un pes més feixuc de, ja de l'angoixa pròpia d'estar-se allà i ja que comença a tenir ganes de marxar i que no pot, veu un dia l'avió que arriba i diu mira, ara ve l'avió però jo estic pescant avall a veure si arribo temps per dir-li que vull marxar. Que t'esperi, el... no? Sí, i quan arriba allà just quan arriba l'avió s'embola, o sigui que només ha estat el pare que ha estat en contacte amb l'aviador i li ha deixat una ràdio nova, li ha deixat coses, però no li no ha d'adopció el que ell marxi, no? Llavors tu t'adones que, que el que passa és que el pare és un personatge molt egoista que porta a fer aquesta experiència d'estar a l'ella al seu fill només per no estar sol. És a dir, li, li hagués sigut igual si hagués anat una altra persona però va utilitzar el seu fill per això. Uh, per tant... És una novel·la que et podem treure també una, un ensenyament, perquè no, no acaba aquí, eh? Però és una mica com que aquest pare, les frustracions que a vegades tenen els pares que les fan extensives als fills adolescents, perquè l'adolescència, els xavals, tots els que hem conegut a nois adolescents, són molt receptius, són esponges, i aquest home se n'aprofita d'aquest estat anímic d'aquest noi, per passar-li totes aquestes frustracions. I és una mica la generalització de que a vegades s'utilitzen els adolescents de mala manera, o sigui, determinats mm, tipus de pares tant. o de gent adulta, eh? A llavors, eh, el trobo a vegades, això sí, una mica repetitiu, però no sé si aquestes repeticions són precisament per donar-me aquesta sensació de claustrofòbia. Clar. Potser ell ja ho ha fet expressament, tot això, aquesta tècnica. D'aquest va sentir que no hi ha res nou i que allò no, es repeteixen. No, es van repeteix. a pescar, i avui a caçar i avui passa això i vull passar allà. O sigui que potser penso que, que és això. A llavors, us volia només eh, llegir una cosa, un, un punt d'inflexió que per mi aquest llibre canvia de... O Sigues com si diguessis el llibre, què passa aquí... Dijo, surten todos dos a caminar la idea de que, de que han de ir a casa, a ver si encuentran alguna cosa que no siguen pez, porque no están una mica tips, y agafan las escopetes y se van a casar. Y luego, su padre miró hacia el canal y fijó la vista en el sol sobre el agua. No había nada que mirar, solo era un resplandor. Roy se trasladó varias veces a distintos sitios para sentarse en la roca y en los matorrales, incapaz de quedarse quieto. No buscaba ciervos, se preguntó, si su padre buscaba ciervos. Su padre bajó el rifle y se levantó y caminó demasiado cerca del borde del pequeño barranco y se cayó. Casi pareció que se había tirado. O sí, sigui, a llavors el parecau fa molt de mal, el nen no sa com arribar l'ha d'arrossegar fins a la cabana, no sap si el pare és mort, un un és un Van patiment, passar eh? moltes coses, el nen no sap ben bé com sortir-se'n, no sap si sen a un lloc a tirar una bengala que, la, que el vegin i el vinguin, però pensa, si ara marxo a tirar la bengala, he d'anar un lloc alt i distreure al meu pare tantes ois i si entra un animal i li fa mal al meu pare que està inconscient... És a dir, tot això t'està provocant una, una, angoixa. Una, una angoixa constant. No? I ara eh, no puc explicar res més perquè hi ha un fet terrible dins de la novel·la, però no ho no, no puc explicar, Vull dir, això sí que no ho puc dir, és a dir, canvia a partir d'aquí moltes coses. Però us explico el que he dit al principi, de l'autor, que jo crec que s'ha de saber. De la vida de l'autor, que al final acaba donant respostes també al perquè de, de certes de tot, coses. No? De tot. O sigui, ara ho he escoltat el que us he dit i ara us diré lo que ell ha dit. Eh? Perquè ell ha vingut a Barcelona, ha fet entrevistes i ha dit... Aquest senyor, el David Van, els 13 anys, jo us he dit que el nen tenia 13 anys, mm -hmm. eh? Els 13 anys li va canviar la vida. Uh, també vivia en una illa d'Alaska, eh? Igual el seu pare, eh, un home depressiu, el pare de, de, de l'escriptor, i, i també divorciat dues vegades a causa de d'una infidelitat, li va preguntar un dia amb ell, a l'escriptor, si volia anar a passar un any amb ell a Alaska. Ell li va dir que no, és a dir, no hi va anar. Dues setmanes més tard, el seu pare es va suïcidar. Ostres! Llavors, eh, aquest senyor, que això ho explicàvem en una entrevista que li van fer aquí, va sonar tot tots somrient i no posant gens de dramatisme, és un tio molt... Si compreu el llibre i veieu la foto, és una persona que es veu encantadora. Mm. Eh, llavors ell va quedar tan traumatitzat que per superar aquest sentiment de culpa, el que va pensar que la culpa era seva... Mm. Eh, de, no, no... de per no haver assistit al seu pare quan sí, li demanava ajuda. Sí, perquè no? ell pensava que si li hagués donat una resposta afirmativa potser que és habitat això. Mm. A llavors ell diu que no sabia com fer-ho, va recorrer l'escriptura i a amb 19 anys, va començar a escriure el que seria a l'esborrany d'aquesta novella que jo us estic parlant avui, eh, del Squid Game Island. A llavors, ehm això va ser primer una novel·leta curta, ell l'ha anat explicant i anat modificant a través dels anys. Diu que al principi li fe tanta vergonya mmm, el que va passar que els tres primers anys del suïcidi del seu pare deia que el seu pare havia mort de càncer perquè se n'avergonyia mmm, del que havia passat eh, i diu que va estar una dècada reescrivint aquesta novel·la patint d'insomni, fins que va trobar la manera de parlar amb els personatges i el paisatge, perquè el paisatge és un personatge més, eh? Vull dir, són ells dos i el paisatge. Alaska, ell diu, és el tercer personatge de la novel·la i es mostra un món salvatge eh, on, on el pare d'ell fuig pensant ell que el seu pare és el que volia fer en aquell moment, fugir amb ell. No? Llavors eh, diu que li va, aquest llibre li va ajudar a superar la vergonya i la ràbia que havia tingut, però, i, que, i de fer també aquest llibre el va tornar a portar a la vida amb ell. Diu que és, eh, perquè ell considera que, que el llibre és com una carta que, que ell volia escriure al seu pare perquè un suïcidi diu que és com una conversa, una conversa que s'interromp, un, un suïcidi. Que no pots tornar a, a donar cap més argument, no? no. I llavors diu que eh, la reacció de la seva família del seu pare, diu que ho explica ho va explicar a l'entrevista, diu jo tenia 13 anys i quan es va morir el meu pare em van regalar totes les seves armes que tenia de casa, fins i tot el rifle per matar ossos que el meu pare és el que va utilitzar per suïcidar-se vull dir, me'l van regalar, me'l van donar i després hi havia un tio seu, ja vas un pare que també tenia un sentiment de culpa perquè intentaven doncs, que, que el seu pare eh, intentaven que no tingués armes a la vora quan el van veure depressiu, però tots se sentien culpables. I després diu que el seu pare va trucar a la seva madrastra, és a dir, a la exdona, uh -huh. cosa que allà a la illa també passa, abans de matar's per dir-li t'estimo però no no viuré sense tu. I llavors es va disparar. I diu, per aquesta, per la seva ex-dona, que no deixa de ser la madrastra de, uh -huh. del nen, eh, diu que era una doble història, perquè aquesta senyora, eh, és a dir, va tenir una mare, que també va matar el seu marit, és a dir, aquesta senyora, la madrastra d'ell, la seva mare va matar el marit i es va suïcidar després ella d'un tret, també. És a dir... Tot això, trauma, no? tot això és el que ell ha intentat explicar amb aquesta novel·la, jo crec que és una, una manera catàrtica, no? aquesta novel·la. Mm. Eh, per tant, hem dit que va tardar 12 anys a, a ser publicada, mm, ha tingut elogis a tots els Estats Units, a França, a tot arreu, a França ha guanyat el Premi Mèdicis que, que, que diu que a més a més ha fet, que li ha donat tant ha estat a les llistes de vendes franceses, s'ha traduït a 10 idiomes, i a ell li agrada el mar, li agrada navegar, fer barcos, o sigui, construir, sí, vull fer-los, eh? uh -huh. construir-los, però com que ara està amb el llibre i amb un altre en marxa, diu que li ha tret la idea aquesta d'anar, que vol fer un viatge al món en catamarant. I en un moment del llibre el seu pare li pregunta amb ell, tu, algú li pregunta amb el nen, tu si poguessis decidir què, què faries? No, no faria res. No, no, però tu diguis quina és la cosa d'aquest món que més il·lusió et faria, diu el nen. Diu, dona la volta al món amb un barc. Vull dir, i realment t'adones... O sigui, és evident que és que la seva història, no? La seva història. No? No? Vull dir, i ja llegint-lo sense saber-ho, trobes que és terrible, doncs... Pues, quan ho saps, encara ho trobes més terrible, no? Pensant que això realment ha sigut una neteja interior d'una persona que, que... És a dir, que aquestes coses passen. Sí, sí. Que veus la realitat supera la ficció, sí, sí. com aquest cas. Ara, un llibre boníssim. Mm, ben boníssim, escrit i molt, i que ens endinsa la història totalment, no? I, bueno, i real, i que reflecteix la realitat de determinades persones, no? Sí, doncs que... una cosa tan dura com és la depressió, en aquest cas també tot vinculat amb relació pare-fill, que també en segons quins casos pot ser molt complicat... Sí, i, i que no només li passa a ell o li ha passat, sinó jo crec que passa moltes vegades, eh? i que els, els adolescents són gent molt, molt, molt... els pots influir moltíssim per com seran més endavant, eh? vull uh -huh. dir, alerta, perquè a vegades les nostres neures les traspassem amb els fills i, i després són com són a Pot tenir males conseqüències. Per culpa nostra, eh? Sí, sí. Doncs bé, nosaltres recordem com es diu aquest escriptor, com dèiem David Van, i uh, la illa aquesta en la que van a passar doncs, a aquesta escapada es uh, diu Saquon Island. L'editorial doncs, l'hem descobert, com deiem una Fàbia. una nova editorial que es diu El Fàbia, i que ha editat aquest llibre doncs, que va funcionant de moment sí, pel Boca Orella, Orella. i que doncs, de moment una bon, molt bona crítica que també arriba sí. de, de la Dolors, no? ben convençuda. Molt bo, sí, sí. <laughs> doncs, de moltes gràcies, que vaig poder bé. De bon Un dia. dia.